щоб його рідний син запродав душу й тіло. Нарешті повів він свій полк на залогу та й покрив лісом, котрого козаки якось ще не випалили. А запорожці піше кінно вже виступали на три шляхи до трьох баштів. Один за одним посунули Куріні Уманський, Прилуцький, Полтавський, Миргородський, Ніжинський, Чорнігівський, Кропивинський, Братславський, Чігринський, Корсунський, Черкаський, Канівський, Київський, Кальницький, Білоцерківський, Королевецький, Глухівський, Незаймаківський, Суражський, Титарівський. Тільки одного переяславського й не було. Добре, дуже добре, лигнули козаки та й залигали свою долю. Хто зв'язаний прокинувся в вразких лапах, а хто застаще пішов на той світ. Само там он хліб бештанів і жупана опинився у ляцькому таборі. Учувши з міста козацьке рушення, ляхи навал вируїлись. І от навіть козакам така поставили глядь. Ляцькі лицарі один одного вродливиці стояли з валу. Мідяні шапки, обтикані білим як либить пір'ям, сяли на їх як сонце. На інших були легенькі шапочки-окулярочки, Червоні, сині, заломлені на бік верхами, кунтучі з вильотами, аптовані, просто виложені пругами. У тих шаблі рушниці, у коштовній обробі, що не дешево ставала вона панам, та й чимало було усякого дорогого убрання. перед стояв пихою у червоній шапці, виложеній золотом, буджатський полковник». Заважний був той полковник, велич чоловік, від усіх вищий і товщий, а широкий дорогий жупан ледве зцікався на його. По другий бік до побічної башти сливи стояв другий полковник, невеликий з себе чоловік кощавий, але малі очі, пронозуваті, гостро дивилися з-під густих, понадвисалих брів, Моторно він повертав на всі боки, показуючи бойко сухорлявою та тонкою рукою та даючи повід, зараз було знатно, що, не вважаючи на мале тіло, добре він собі уняв справу войову. Неподалеці від його стояв хорунжий, довгий, мов тичіна, довгий та рясновусий, а з лиця собі ніби. Буряк червоний. Щиро кохався пихати хорунжий у добрих медах та бучних бенкетах. А позаєми чимало ще манячило усякої шляхти, щоб зброїлося хто на свої гроші, хто на королевські, а хто й на жидівські, позастановлювавши усе, що познаходилось по батьківських замках. Чимало було також і усяких сенаторських похлібців, що брали їх вельможні на обіди з собою на пиху собі, на честь, та що гостюючи порозкрадали дорогі срібні кубки після учорашньої шаноби сідали сьогодні за хурмана у або якого пана. Чимало там було всяких». Як коли той чарки, ні за віщо було випить, а довою усі повбирались он як? Козаки тихо перед муром лавами стояли. На жадному з їх не було злота. Хіба що подекуди лискало воно по шаблівих хрестах та рушничих обробках. Не подобали козаки, стаючи до бою, убирати шатно та пишно. Вони були у місюрках та телягах та простих кереях, і ген далеко чорніли червоніли чорні, чорноверхі смушив їх шапки. З запорозьких лавів виїхало наперед два козаки. Один ще й гетто молодий, а другий старіший. Але ж обидва горлові й дуже жалки на речах, охрім наш і Микита Голокопитенко. Слідою за оцима виїхав ще й Демид Попович.